اللہ الرحمن الرحیم تواہا اللہ دیت مانا و مراد و مقصد وانی پوئی ما انزلنا علیکل قرآن منگا نبرا لگلے اے محبوب پتابان قرآن لتشقا چطپ تنگشو تستلشو جبی رسولنا اللہ توقیرتن مگر با قرآن نسیحت تیو یاداشنے لمن اللہ من من بحا غا قالا پار یخا چا دال الله من دی لرا ممن بحا زاد ذات طرفنا خلق الارض چپی داخلی دزمه کی والسماوات العلى واسمات اسمان نویکته چته الرحمن الرحمان له على العرش استوى فعرش دانی برابر شه دخل شان مناسب لَهُ دِيَ الْلَّهُ لَرَمَاسِي فِي السَّمَاوَاتِ كِذِى تَسْمَعُونَ كَوَامَ الْأَرْضِ وَلَا تَضْمُكُونَ زَمَا بَيْنَهُمَا أَهَاجِ رَاسْمَانُ بَيْنَ كُتَمَنِسِ كِ وَمَا تَحْتَسِرَا أَهَاجِ دِي لَام نِ دَنَڠنا كِزمتِ نَام يَتَنْتَسْرَا الْلَمَوِي وَمَا تَحْتَسْرَا وَمَا تَحْتَل الْأَرْضِ الصَّابِعَة أَهَاجِ لِ لَام نِ دُومِزْمَكِ نَام بَغْتُولُ مَالِكُ وَخَالِقُ وَمُتَصَرِّف أَوْ أَكْبَرُ اللَّهِ وإن تجهر بالقول وإن تجهر بالقول کچریته جہر ک پوینا فانه یعلم السر و البسر بشکد الله پوریی پاغه پټه باندې و اخفاۃ خطط باندې سر دې ته ییچې زوکه دې خبر سات ساتلې او اخفا دی ته ییچې لا ته زوکه دې رشید تیری الله لو الله الله رب لا اله نشتغی بالمددگار اللہ سیوا دی اللہ له لہو الاسماع الحسما دی اللہ بطارنی نیدی خیست خائصت خیستا مداغو پا برکت و وسیلے با اللہ نوغارے چیا اللہ زتان استاد رحمان پا نمغارم ستان استاد وحاب پا نمغارم ستان استاد رزاق پا نمغارم وحل اتاک حدیث موسیٰ آراغل دیتا تا خبر بحضرت موسیٰ علیہ السلام اذر نارن فلچ لدل او اور دم روانو او او او دا مدین ناروانو مصر تراتل او رولدو فقال لأهلہی نویلی وخت القوروالو تا انکو سودگو کی فارشای انی آمستو نارا یکنن مالی بلگو او لعلی آتیکن شاید سراتلکن تاستا منها بدین بقبس تاو شغلی دا او او سرا او اجدو یعب امم عرم ناری تا لارانه غلط تشهید لارې تفوس به وکم نو دره موسی علیه السلام کوژدان و مختلف دیوی د تمرا نیو مجلس نو لمهروبه کولای لا و تمرا دا باه الله ما سره خبرې کوي فلما عطا هارکل چراغ له دور تا نی دیایا شو یا موسی اے موسی علیه السلام انی انا ربک یتمن ذی مرستا فخلعن عليك نو با ته پنی خپلنی انك یتمنته بالعاد المقدس څغه میدان پاک لشي کی تو عاشق دا غي نعمت واب دا ان شاء الله موږ تاسو ور دا کوم کوم ته تو کا الله ای کی ویشی تا تا انني یک ان الله زیم الله رب العزت لا اله مستور مددگار إلا أنا سواء زماناً فاعبدني ليوازي زمانا ده تو بندگی کا یا یا کہ نماز تے ذکر ی یا کہ نماز تے ذکر پا بند کو پنز د تار د یاد از زمان ان الساعه کہ من قیامت آتیۃ المرتمین کے ہیں اقاد دا نه عربی یو محاوره عربو چې وشورې پرښېلې لاندې داسې پټېم قریبه چې دزام نه پټ کیږي دغه چلانګه محاورې مطابق خبر کوي لکرازي وې و عرش د سوري د لان د وې قسمه کاسان وې دا الله نبي یو ته بیا غلې چې په دخلاص شیور کوي د ګس لاس لن پټنی یعنې ماننه د زان نه پټې نه جزان نه پټې نه بل ډول مطابق الله وې ان الساعۃ توکل القیامت آتیۃن راکن کے وہ اعادہں ہیں فيها قریب ان چھ دانے پکڑےں داہم ہاورے مطابق ہی یعنی او فیھا پکڑےں اے نوی دلاراں لیکن کچھ منوں وہ نہیں چرائی با وقت چا نہ معلوم نہیں لتی جا کل نفس دی گزارے چ بندہ ورکلیشے ارے مستا دو ما پا بانی تسعا چی بکم کوشش کروے کم عمل کرو فلاسو دنکا انہا بندی نکی تالرہ بی قیامتنا مناسوک لائی امنو بہا چی غیمان مرادی تبید انی واتبا حواہو روان شید اغدخل خواشو دو طبیعت پسی فتردہ ورنطبہ وما تلکا اسو دی دو نینکا وَمَا تِلْكَ يَنِيقَ اسْدِي بَغَضَ تَخِلاف كِسْتَأَيْنِ مُصَالَّى سَلَامْ طَالِيلِي مُصَالَّى سَلَامْ هِيَ عَصَا يَا دَغْمَا أَمْصَالَا أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا أَذ تَقَالُبُنْ تَبِي وَأَحُشُّ بِهَا لَأَغْنَمِي فَارَاسَنْدَمْ طَاهِي تَخْتُلُ گُدَانِي وَالْيَامَ لَطَارِفِيَ طَاهِي كِ قال رب العالمين القها غرز وديلرا يا موسى يا موسى عليه السلام فالقاها مغرزلي واغا فاذا هي المنافات بها هيت نار فساعات مندي عليه موسى عليه السلام منداقا طبيعه تامبيه مرازي قال رب العالمين وترتوي خذها ريني سا ولا تخف يريما ضر چ آاپس و کومزهسیره تحلول غ ش کاام وزمن, وزمن کا دا موج ز موج وزمن و کا ی د کا لاسپل لاجهناه ک تختپ سره داخل لاس د پې تې وردن نکا تخررج د دو تق من غیر شو دغر بس تقی ماری نه آته مخرا دا موج زه نوریا کا دیر پارچو خوی تا ته موسی علیہ السلام من آیاتنا الکبره باختلو نشاناتنا الیم اذ حد لار شلا فرعن فرعون تا انه توغ یقینن دغه سرک ششو په سرک ششو لار شد مارته غموله ورس موسی علیہ السلام دا نیلی اجرا را بچاله خال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور کی رب شرحنی اے زمار با کلاو کی مال رسو بری سنہ زمان یا لیو زماری برعال حیالکا اللہ اسم ورک سنہ کلاو کا ویسر لی امری واسان کی مال راکار بزن زمان وحلل او کلاو کی اقبتا من لسانی وغتد جب زمان قولی چو دائی پوہیگی پینا زمام او تقریر واعص کونچ نہیں کی پوہیگی واجعلی وزیرا من احلی او غیم مادہ پار من احلی زمادہ کورن اینا او ربا دعا یادہ کل کوئی دے نا مجرب دعا دے دے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقبتا من لسانی یفقه قولی واجعلی وزیرا من احلی حارون حارن نے سلام اخی چرور زمانے اشدد بھی ازری مضبوط کی پدی حارن سلام السلام مانے ازری شاہ زمان اللہ ملاغمہ پدی مضبوط اکی دیم را سر پیغمبر کے علماء علی کلی ویڈر درون اسر احسان کی تیرشی خودم مثال ایسلام ہونتے والی نبوہ تیر پدی اللہ نا او اللہ پیغمبری ورکڑے ہو واشرکمو شرکدہ حارن علیہ السلام فی امری پکار ز دن پده نبوت کی شرک کا که نصب دهک کثورا دید پارش باکی بیان کو تالر دیر دیر ومذکرک کثورا یادو تالر دیر دیر انکا کنت بناب سورا یکینا نیتو کم منبانی لی بنکین باکو کی علاڑ دے واللال جاری فریاد کئی قال رب العالمین ورطولی اد اوٹی تسولکا بیشکا درکڑشی تا تسولکا اغاسو الی مستاطی که موحدی یا موسی موسی علیہ السلام سینہ بد کار بدر لاسانون دجبی هوته بد کلاوم اور اندر ل پیغمبر جوړو ولقد منن مالک امرت محرا ادهشک ال عام و احسان کله ما طابا نزل عامات دی نه مخکې مړبان سمره کری ایه نه لا کله چې موږ الهام کړو زړه کې له چيلي مو رستا تمایوه ارچې دې تذکیه چولشو سی ورتا چولې الله تعالی په دې شي فيه فتابو تي با چواچه با نو سال سلام په سمبټ کې فخذ فيه نو هردا با صندوق شلې ان په درياپ کې فلقن ين اوبغوريدي صندوق لګه درياپ د ساحل په کیناره باندې یا اخذه اذا سيدي لعدو لي دشمن نما یاذ الله دشمن دې مسال اسلام موږ یې یریدا چې کله یې راځي واشه بچي صندوق کې یا چون اول ته شرام کوټه د سمندر نا یو نهر لاو د دې وروته واه ا صندوقه کله ونیو علماء لیکلی هغه خادمانو وینځي نیو دی چې راکمني سره دندې راشي او علیه صل الله علیه دې کې خزانه راغتا سو وردا شهراشی وربط تلکاو چغاراله دروازه تلریکا موسی علیہ السلام ته پروته الله ای علیک ایت و له ما پتا کې موسی علیہ السلام محبتن منی مینا محبت د خپل طرفنا چاچ بدر لوکتن د ظلمینه بهر سره پیدا شو د چحضرت آسیه لوته تل دغلیته دیلو ولتسمع علینی اود دیوکار چې ستار پر ورش لا علینی زمع دستر بول آمدی یعنی زمع دی فازد دل آمدی بس جا فران قتلوی قتلوی تردی چی دیوی در بیدہ تمہا اکلوی دے با قتلینا بید چاشو دن آغستل از تنشی احتو کعا کل چلار خورستائن نسا علیہ السلام بفران کورتلا فتقوزن غیویلو حل ادلکن آیا خبربار ندرکن تاس تالا من یکفلہو ته هغه چابه نه چيې د مثال اسلام پر ورشمو کې زنامه د راغستې او غاله به چوني چاپای نه غфта ننوري رالا چاهي غاله کومشي دي واغست الفران عليه تبن او د تلکېبه او شوده ورکه انده کومور نه چي مزبوط شو نه ما بچي زدن تنشم راتله ور نه راځي دا به ورته بچه ملکي واستره خل خور کې ورته تنخا او اسی ربی اللہ تعالی عورتو احتطاط استداسی ا بچیو غلا ملاقات لراولي او درباريه امن ته حکم کړو یی چې دا بچو ملاقات لراولي چې دربار ته رسول تا ته شیکل ودې ته نامه تر کوي الله تعالی جانا ته لا واپس کړنی ته می سال السلام لا امیکا خپل نور ته کې تقرعا عینها دین تارشی خشیستر نی نی ولا تهزن او غم لکولا <مؤال> ما شمان فران دیو جنو جلیو چه موسا پیدا نشی او چې موسا اللہ پیدا کنو کور کی ورتلیو اللہ اختل خوائی تو بخائی کیتا کر رعین حادید تاریش یخیش اس ترگیو دیو ولا تہونا غم جنینینا وقتلتا وقتل کروتا وجلوتا نفسم یو نفس دی فرانیاننا فنجیناک من الغنی منجات نگر کروتا تردغ غم انتہانات میرے اس کی اوپتہ بانے دور انتہانات پڑھے تو لکھنستہ مدد کرو فلا دستان وقتی تیر کرو اسی مینہ سے کلونا فی اہل مدینہ پا مدینوالوں کی سمجیتا سمجیتا دیاراتیل کدیلی تعالیٰ قدر تاغنیٹی مکرر باننی چکم اللہ مکرر کرو یا موسیٰ علیہ السلام دادا اللہ راگ پر غرام مطابق تراغلے وستناتو کل نفسی ما غرك له ده طارا دختل زبان اذحب لار شان تتوا خو کا استار ور ذ آیات ذ ماتایا تم لنني ولا تنيا في ذكري سستی مکوي کمزوري مکوي ذ ماتایا دونکو د دل برانونه کمزوريونه کوي سيره رانش درکی اذھبالا شهدعلا فراعن فراعن تا انه توغا يكنن دد فَقُولَا لَهُ مِيَائِدَ عَلَتَ قَوْلَ اللَيْنِ نُيْنَا نَرْمَ نَرْمَا نَرْمِ نَرْمِ خَبَرُ ورتُقِي لَعَلَّهُ يَدَّارَ جِئَ يَتَذَكَّرُ نَصِيحَتَ قَوْلِكِ أَوْ يَخْشَى يَعْرِيدِينَ قَالَا يَا لَيْلِ دَارُ النِّسَاءِ هَارٌ مُسْلِمٌ رَبَّنَا إِذْ نُنَارِبَا إِنَّنَا نَخَافُ يَقِينًا يَرِيبُ مِنَّا يَفْرِطُ عَلَيْنَا چتهلوار وو کی په مونږ باندې په سزا را کولو کی زمو خبره ده نه یوه دی چې سزا اعلان وکړي او ايتغه عادی سرکشي وو کی قال الله ورته لو لا تخافا يري وینا کده سرکشي او ذاته کوي نو انني ماعکنا یقینا دوستا سده دي عر سرهم اسماء وز او رم مات جرا کوي ارا او زستا سو تکلیفینم فاتياهو ملار شهداره سرانطا فَقُولَا وَارْتَضَایَ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ يَكُنُ مِنْ بَعْضِ الْغَمْرَانِ وَرَضَایَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ رَأْضَایَ وَإِسْرَائِيلَ بَنِي سَائِنُ لِي تُمُكْرَانَ خَادِمَانَ جُكْرِي جُمُورْتَ دَالله دین بیان کو وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَزَامُورَ كَذِتَا فَجِئْنَا كَبَيَاتِنْ بِشَكَرَاتِ الْمُكْرِ دِي مُنْتَاطَ آبَآتِنِ رَبِّكَ وَمُجِزِي طَرَفَ تَربَ طرفنا والسلام علی من تباله دات کافر دا سلام شه وی والسلام سلام دا لادی یلامن تا چا نی تباله دا چهروان دې د دین ته سي تکافر به سلام لاچه یعنې سلام ته معنا د سلامتی اوی والسلام سلامتی علی په دیارو جهانو د شغلب ہدایت کا جریان شو دنیا او اخرت کی هر اس ایک دا آزاد نہ دتامل وي شغلب دین کا جریان دې قد اوه لمنع یقینن وہی کړی شو لمنتا ان العذاب یقینن عذاب علمن فاحشا بان وکذبا شغلب الله دین ته درو نسبت کړ او تवला او دین او دین کالو فَمَرْ رَبِّكُمَا يَا مُوسَىٰ سوگ دے پالن کے ساسو موسىٰ علیہ السلام یہ پالن که خودین تا خودماء کر کے لئے شئے قَالَ لِي موسىٰ علیہ السلام رَبُّنَا اللَّهِ پالن که جمعہ غذاب کے اعطاق لشین چوارکڑے دے ہر یوسیس کا خلقہو شکل سو رب آغا خلقہو دے که تمانا صورت دے شکل لے ورکڑے کوله شیننوشتا خلقو شکل او صورت دا سم حدا دورتلار ته نیجله د نیجله تاب اطلاق خل ماشيله ماشي مطابق اوس له مطابق انسان ته انسان مطابق حالف مابالن قرول الان فرعون ویلی وسبه الپیرون دن کې مداخله مستوی مشران نه نه لې ته کمځه کې چې مصالح اسلام بیا جهنم لږ د دې کښان مې هم دغه هول د ساسو پلان په جنن کې د جګړه وزورش الله صلی الله جواب خي قال یوسف را من سما بان القرون مولا فبه حال لا تغولن دم قال یوسف السلام و علمها علم دغه پیر اين رب دي ما برسره په لا عبد زماره فطاتی نا ولایان ساواله علیه رینا دڅ سور هی الله لپاره هر سره دای عمل مطابق مامله کری الله یل هغه زات تیز عللتم الارض مهدن غر زولی بتاس وکارهونکه فرش وسلک لکم سلکهم دچ تمانه ده جعل له وسلک لکم او داکری دی تاسو لفیات دې مت کی سو لله لري لا لري کینداله لري دزلو کې سره الله پیدا کری ور الله است د برقرف نه معو س آخر ررجناديي بروااس ک سرجن جوړي جوړي م با شتا دګ مختلففنا کو سروي وآ سري آم ق غنا وستلي ان في دالو کبي ش په کې ل آندله د تهيد ا الله دوبود م نشاناتدي ل من ها خلقنا کن اللہ ویدیز مکنن فیدا کنی وفیها نعید کن تبی کدو دبارے تاسو ومن ها نخرج کن عبدینا برعباس تاسو تارت مخراپ غلب الفرام ولقد ارئینا ہوایاتنا دشت خیبلی من واغت آیاتنا موجدات تلکل لها مدغ فرعون متر درو نشد کړه او اجا اې د دې د منلو کار کړو قال ای له فرعون دقم زهم د طرف لالي خلک ګره ته و خبرو تجزباته کی راځي یو چې لهین عمل کوي دات درنه شوکلی هغه چې لهین د دین دل خرابای د فرعون څنګه د دې د لبران او سیاسيانو مشورات د خبرې واندې کوي خو نه یې د ماخو ته کار نشته خو د عمل بنائے لچ تاوی نشوسته له دینه زبدله خرابای نوستا شو دین خرابای قال ای فرعون اجتنا اغله ته موتا لتخرجنا اب دیده طاره چوشری مونگا من اربعنا دیز نک جنمنا دسهره کا پجادخت الفرعون موسی انص علی السلام تکدخت الجاد من مصر نشرو اعط حکومت قبضه الغاره فلنات یمن کن خاما خرابو متاه بسهره مثله جاہو ته لسل ملي نن دله جادو درایو له سره په مقابلکه وسهل کو توجه د لجد او را ظاهر دی او د الله منزلې فجعل مقرره کډر راته منځ من کې دنه کا په تل منس کې موعدا یو وعدا یم یتا لا مخلفه مخالفت من کو زمو من له نو منو ولا ام تو مکانن سوایو برابر قال علی ابن صالح موعدکم ض د دستاسو یا وقت دوا د ستاسو یو م غرض اختتر ستااس راتر دار ت او مقابلئ وی شرنناسو او دا را جم کري شي خلکخت س مسترم لما ستاسو مقابلی فله سررائ مواړی د فر فجمما کې د جم کو خپل مکر سر سماته اویا مقابلی در قال لهم موسى عليه دیت موسى السلام جدی ورتا ولکم هلاك وتباشئ لا تستروا الله كذبا لجرئيت الله برو فيسحقكم بعذاب ورما هلاك دیت اسطا وعبانی وقد خاب ديشک تا یانی دے نہ مراد ہے من استرا ویدیوی خبرو دمرا اثرو کو جادوگر وژغدا ویلکم زیدا فلک چادو ور مين مقابله وک دایوکه مقابله نو فرعون مقتلئ مقابله دوکه خویبل له که حق را معلوم شمه دا وزدا یناد انکار ناکه بیاکه فرعون جو کار سے دغه حق خبره مومو فتنہ دویلهم تهتل الناس کی واثر مزعاء او فتا کړی دی جرغا قالو دی فرعون یانو انها دعانی یکیون با دوارا لساہرانی خام خاجہ دو گرمی یریبانی بیگوالی با ایو خرجا کن با چوبا من عرب کو اندلیزمک ستاسو نادنی ملک ستاسو نادنی ملک ستاسو نادنی بسحر ناپ او بویی با دوارا ختم کی با دوارا بطریقت تمری مسلعا ستاسو اغدین چگڑیر با عدل او دن دندر لخط نه دي په طریقه کوم مسلمان تاسو هغه د انچادر دابل د انصاف دین فأجوی کې دا کوئ لراجمه کوي خپل مکر هر سره سم راځي څو چې کول شي راشي سواط او راشي صفنه صفنه مقابله موسی علی السلام وقد افلح اليومه دې شته کامیاب دې منست اعلی هرغه سورب چې غالب شو قالوا ولي دي جادوګر ورال میدان ته ټول دنیا را جمع شو السلام تن تن هادي بل فل الله خري دي حکومت دي کزر دي جادوګر دي قالوا ولي دي جادوګر موسی ابن موسی عليه السلام اما ان تلقيا ياخذ تواخ فلجاد پیش کا او غرزه دارت سو همسا وان ان نكون اول من القى يا رسول پیش کا قالوا موسی عليه بل القو بلکه تاسو خپل جادو غرض یو پیښې کوي مغیر سریان ساده نه غرجولي فزا احبالهم من ناسه ته ایتو دی جادوګرو وایسو یوههم من ساده نه دی یو خیل له هی خیال قرات له دي مسالم السلام تا من جادو دينا انها طاچداد نن اندوي تم جادو اثر وکي مسالم السلام تم نامتاه رسیدا څخه د آرام چ بدون باقی نظر بندی پر حل کوکا فا او جا سکی نفسی پا کی خیفتن نوسا یرن نوسا علیہ السلام رکی دا تبعی ارہ پارچہ را دی تبعی ارہ پارچہ لا تخف یریغما انکا انتا الاعلی یکن انتی اوچت تی غالق وعلق ما فی یمین چستا پر اخلاف کیم ہم سے علاج کی زیادہ اور خرچ آئے گا۔ مشاورے خرچ ہے قال قسما صنع ليال بكير کی ہاجی نہیں جڑ پینی بس ہم سے خرچ ہو رہا ہے نا نکلار ہے۔ انما صنع ليش دا ہجی نہیں جڑ پینی کہ صاحر دا ہم کرفر بجادیے ولا يفلح الصاهر نکامیاب ہو جی جاتی ہے ہیسوتا کم جو کید نبی دی موجودہ اچھا امسے اغر و لن جادو مادو پر ختم شک جادو کنے اغر اللہ کا تلجی کری جو دا جادو گرئے نظمین دیو جادو پاس اغر جادو نیشتہ قدران نگوئے فعلقی السحرط سجدن اغر و لن شلغ ساہران سجدک انکی اللہ تا اوفاق میبان کیو چکا قالو ویلو بی آمنا و نوسا مو ایمان رہنے پر عبد و نوسا علیہ السلام سلام <سرحان> سرغم ته داشیتل کوم دګراوی او خلخ ما تماشه دروست نو وګوره د دنیاوی سی اسی ډېر لا وګوره خپل لوی اصل کلام نو صلی الله علیه وسلم د دوی مشرستان ده دین دی شهرت دی. له ایجاد ته تر وهمه جوړ کوه په مخابله د جوړ تاسو برابر اعلان پریکله قال علی السلام آمنتم له تاسو ایمان راوته نو صلی الله علیه وسلم قبل ان اعذن لكم مغیره دونه چې ما درته اجازه نه کړې الا هو چې نن د موسی عليه السلام لکبیر کو زلوی خامخا مشرستا سوا او علم کو مسحرہ چې تاسو له تعلیم در کړې د جادو د تاسو بعد یاد جادو تعلیم در کړې فلو قتلنا ايديکم خامخا تریبکم لا سنستا سو یا ارجلکم خستاسته من خلافن دلبدل یا من خلاف دوجد مخالف الزمانا و بکن اوخ پانسی د کم تاسو پهسو د کم تاسو ناخته کا د د ک تا من مخ د شو تاسو او چې کم منناډر مب د آغااب کااب کې ق با پ کې د ک اوجنې مسلمان دوله ش درست کمنه کې ایمان راوړې او ویلې امتحان سره مخ ولا شو قالو ولې دغه چې معنی راوړل لکه درست کمنه ایمان راوړې او ویلې امتحان سره قالو ولې دا دغه چې معنی راوړل لمن سرتا چرنه هر ک او علامه طاه حیدایتبانی طاه اسلامی جا انا من البینات چرا دینم ته دایغه دلائلنا ولذی وداه ذات مقابلهت بنغره فترنا چې موږ په دافری او لا سخت بکتله کانسی د کوم بتقدم نشی وروله فقه ما ان تقال وفي سلطه اجتی فی سلطه سچ کولی شنوته لاست ازات کې ان الدنیا دښاتو تفصیلات په دې جنني اخرت کې هوښتافي سمجهنه چي انا اامننا بربنا يکنم لې ایمان هره ته خپل ربانی لغفر لنا خطايانا ديو تار چې بخنو کې منته ګناه اللهم وما اكرهتنا آل عليه او هاچ تا مجبور کړی ملت هغه باندې منصرو بجادنا نو معلومه اول نه وکولا فرعون نه خاب خاب وَاللَّهُ خَيْرٌ وَعَبْقَى او تے چکنو دا امیشتاتی کیو بہتر بھئی وَاللَّهُ خَيْرٌ اللَّهُ دیر غرَب وَعَبْقَى امیشتاتی کی دن جن مدیدورا علماء علی کلی درغ تاول کی مقابلین ومثال اسلام تراغلی او درغ تنیمہ کی مسلمانان شل او ماغی در شہیدانو بیا جننک لرسید لی ویوی جن کی مسلمانانو او دافت اختل جن کلک انما ان له يكن ان شاء الله بيات ربه هر رسول چراغ طلبتا مجرما قداسحال کی جو مجرم یعنی کافر مشرک فان له جهنما یقینا در کارو جهنم لا يموت فيها ولا احيا بے ملک کی نہ پدی جهنم کی ولا احیا عالم الجن و کل مومنانو بارکه کم مومن د ګناہوں د وزنه اور توربنم شنه مرزه راشي جهنم کی مرزه راشي رافي احادیث کی راضی یملیاتی مومنن اره سوت کی راغ اللہ تعالی مومنن قداسحال کی جدی مومن قد عمل الصالحات عمل لکڑی وین جننات ابن جنات لا دیلامی تجری من تحتها هل انهار روان بهیلان می داوین نهرنا خالدن فيها مشبید یتیکی وذالک جزاء من توقا ادا بدل بها عشاء جزاء انقا قتکا جها پاکش نظام ولقد اهنا الله بے شک وہی کری منیل موسی موسی علیہ السلام تا ان اصری دیادی دشپیه دې زوږه دا بل نېغان زمان دې زوبه شران نور حالاته متوقعو مې فبرلهم તરીخان مې جوړه کډې وたり الله را چې البحر دریاکې اوچا لا تخاف يريقم درکن دراجي رولې دې شرانو بل اخترو باغنا ولا تخشا او يريقم ادب غر کې دریاب نام ندي فرام شي ندي دریاب غر کولې طاټ دایو فرعون نو ورته شې شو دي په فرعون د جميده سره دختل الله کنه تخاشيون د پټ کل دي د لمنال يمې د تہ تولې کلی خطرناک سزا والا حاکم وای چې د کوم سره غدر او دوی وکړي اډونه بلې غدر او دوی سي چغې ایمان او اسلام نه ملنيږي مدهوګنا ته بادشاه او ظالم او حاکم ظالم نه ملوي دوی کباز وبل سکني او هر سوک چې د کم نه نشر شه حدیث کی راغي مدهو پات کړه چې راغي پات کړه چې قبر نه خرابته چې باجندري نه او مجرم ته غاړه اور وی لا بتعالی کینی حدیث کراوی داوی کنجی دا عدل داغه سنجرنی او ته کنجی دا عدل ک شریعت له کره خدا زږینه ولا سد کو نوہی ورنہ عادیہ رب الف شی چابی نا دمشتا یا بنی اسرائیل او قد ان جما کنن ادیسم دیشکا نجات نه درکرتا د دشمن مستا سنا ولا عدنا او عدم کر و تعسر تور ال داغتا رفخید کو ہی تور ونزلنا لیکم المننا را لی دل بمی پتا سبان المننا ترن جبی موصل وامر وان اویل من تیب آتنا بطاکو حغن رزقنا کم چرزق مدر کرتا سلا ولا تتغو فیہی سرکشی مکر اپڑی کی واماجی کم رزق در کریں سرکشی موکا فیوہ اللہ علیکم یارنا نازل بیشی پتاسبان غصاو غضب جنا یا من ها رسول کی احمد علیه چرا نازل شتاغدا نی فدبی غضب جنا فقد حیا ندیشکا هلاکت تجاشو چاله جنا غصمه توجهش ما هلاکت تجاشو الله رحمت الغضب غصن سات و انی من رجیم لغصار خامخ بخن کی لمن داغشار طارا تا بچ غلب قلوب لاهن توبه وَاٰمَنُوا وَا بِاٖیمَانٍ رَّاوَے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَن يُقْنِ سُنَّهْتَا اَجْرَ الْهِدَايَةِ پر مرغ پوری لازم رونی شی پر مرغ الهدایت کله کرانیوله وَمَا عَجَلَ كَانَ قَوْمِ كِيَامُوسَا سِشِ پَتَلوار را استال را د فومستانے موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ باجکل کو ہیتور تکل اَویا کتام ور سره موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ تہ مخ مخی منڈی کاله یی اغی دغدیر را یاندې الله شریف زناد قدم نکسهی وعجلتی لے کا ما تلوار کټاتا اردی اردم حال تر بیا چې تمورن زیا زمان راضی شي راځي خو سيغه جمهور راضی شي قال رب العالمین نرته یلی فنما قت قومک دیشا کا مون ته امتحان کچول وکوم سا من بعد کټانه و واجل له الصامریو اے گمراصڑی دی دی لرسانی صفغمبر غضبان و حاضر ناظر اے دی علوی جته غدن طال حکم تیری گمراشے سامری دی گمراصری فرج ان مس اعلی قوم ہی را واپس مس اعلی اصلاح القوم تا غضبانہ ڈکد حسینا دیر دغه مو د حسین په حال کرا دے قال ی ان مس اعلی سلام یا قوم ایجمعکم انم یئیککم ربکم ایا وعده وکړی تاسو سره وکړ تاسو وعده حسنه وعده ښه تاسو کتاب درکو اسو تعالی علیکم العهد ایا یو د شوت تاسو باندې دا وعده هم ارتم یا خیره دلریته سنه للهکم باشر ما ذلشی پتاهونه غضب الحزن مربت انه طرفه ورسته اسنا فاخلفت الوعیدي ایا تاسو مخالفت کوو مع <خصف> قالو نویلو جی ما اخلصنا من مخالفت نوکرن موعدت استاد وادو زملکنا تختل اختیار سرام ولیکن هم مننا اوزارا لیکن را راپورت کرشو اوزارا نغدران بوزنا من زینت القوم زینت ممراد دوکی کالی دی او بقوم ممراد قوم مم بسران من زینت القوم داقالو بقوم دا بسرع اننا فقضت من لنگوار تاکڑی دا کلی په کنه کې فکالیکال قصامری او دارنجي غربولي دی لسامنیه د راهنې استه جوړه دي سره او په دې باندې او کې چې موږ ساده قادرونه کالم داریده کوي اجازه الله تعالی که الله تل بهرمان پاتې شو دا دې امت خصوصیت دی د امت درشون الله صلی الله علیه وسلم کله کوم دی الله کتل چې کافر نه پاتې مال په جهاد کې د غنیمت ته مېره نپېنې احید آغرا جمع کو او دا اسمان او راغو او برس حضول دا دا دا دیالا مو چه دی جہاد دا اللہ در بار کی قبول لے فا اخرج لهم عجلا مرئیس تیو بیدتارا یوسخے جسدن جسیوالا لہو خوارن چغلر آواز تشان لغا فقالن ویلود ایحاغ الہکم دا دا مددگار افتاسو و الہ موسیٰ عبا موسیٰ سلام مددگارا من عوض باللہ من مزالکو مدعونه هرشه په ټوټور کې لټای اصلایرا نه الله یې ګورنا الله یې رجعو الیهم قولا دا چې نشي راپس کولې دا څه دی ته نه خبر ولا یملکو لهم او نه مالک دی د وتا را جرند وردته کوو ولا مفاعل رسولو ولا زنه ته ګورې زه وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ اَللَّهِ بِشَكَرُ وَيْلٌ لَّكُم تَحَرَّطَ هَارُونَ لَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِن قَبْلُ مَكِّرِ دِينَ يَا قَوْمِهِ قَوْمَ زَمَا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ يَقِينًا فِتْنَةٌ غُرْزُلِ شَيْءٌ يَتَصَدَّدُهُ فَسَبَبَ دِعَادِ الدَّرِيسِ خِيف وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ يَتِيمَن رَبُّهُ عَليمٌ كِثَاسُ الرَّحْمَانِ بَاشَاءَ فَتَّبِعُونِ فَتَبِعُوا مِن ذِمَاتِ سِرَارِ وَانشَقَّتْ وُورُ او تَابِعُوا كَيْءَ امْرِئِ زَمَا لَهُ حُكْمٌ زَمَا فِي سَلِيم قَالُوا يَلِيدُ الْمُشْرِكَانُ لَن نَضْرَحَ أَمِشَدُ يُسِغُونَ عَلَيْهِ فَعْبَدَتْ دُجِيسِ بَانِ عَاكِفِينَ وَلَا حُكُوفٌ تَمَانَا دَلِزُومُ رَازِي امو شب اصیب و منگا علیه تبادت دیسخیبان عاکفینا ولا قائم و دائم حتی ارجعی لینا موسیٰ تربیخ و را اعتسراش موت حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام راگے قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حارونو اے حضرت حارون علیہ السلام اما منع کس شمن کروتا لرا ایو رئیتا ہم کله چې تا کتلې دیلر اس زللو چې ګمرا هان شي الله تطبیعن دا چې تاه માતા دیداری کړې ذکر کړي یو باندې دا الله تطبیعن دا چې تاه માતા دیداری کړې نه په څه تور تر یا اللہ <سؤال> ت ت د دا چې تا زما تا ددارو کوله تا د سره مقا لکړی او جهات لري کې افاسو تعمریا تا فرمای کړې د به کومه دخ سلی قالویلی حرملو السلام یامه او ع د مور زما لاته اخذ به لتی م سجر زما غله د اني خشي تو یقی مننظرې ان تقول دا چوبو تفرقت بین بنی اسرائیلا چطاب بلتون چولو پمند بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی او دنکت القولی ناو خبر رماتا ما خودو جن جہاد نکولو انی خشیتو اکنان زیر ادلو من تقول لا چتبوو فرقتا چبلتون واتولتا بین بنی اسرائیلا پمند بنی اسرائیلو کی ولن تركو او تا انتظارو نکود نکت القولی خبری جما تا قال ویلی اسلام فما خطبك یا سامریو صدق ارستا ای سامریه دغه آیات کوم علماء دونه ناګا نکړي عام علماء پدې قال ویلی سامری بسورتو لم یخبرو به بسورتو دل کړي ما بما تاغس بانی لم یفسرو بیهی چی دیل دل موکلی تاغبانی فقبستو پس راوام غست قبزتا یوموٹے فقبستو قبزتا پس راوام غست ما قبزتا یوموٹے خارا من نصر الرسول داق بمنود نشاناتو دا اسد جبللمینا فنبستها پس قمغ رو لدا وَكَذَا لِكَ سَوَّلَ اَتْنِي مَوْسِينَ او دارنگی خواست کرو دیکار لرمالرن نفذ مام بس ہمان نفذ وامات اختار کرو <تصفح> ماجی بیلمین قتلو چیغب آس مانے او کن جنشب آس قدم پور تکورو یا غویب اترکشن شو نداعاس دا قدم دلانگی نیومو تا خار راغست دیوا زان سرے سنبال کرو او دیس کلیو پخلا کی وروا چولا. دا عام جمهور له ما معنی یو معنا ولا میدان کړی دا زموږه ساتي ذو خخوله قال ای موسی میری بشرت الالم شه انما تاسواني لم يسروا به چه دای نو عالم شوی پاګی باندې فقدست قبیته من اثر الرسول ما منغلی له من اثر الرسول پتہ به دا فَنَبَذْتُهُ عَنِ مَا اسْتَادَتا بِذَارِي وَرْتَاوْكَ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي اَدارَني خَيْسْتَ كَرُو دِکار لَر مالر نظمام داغو علماء خوړی خدای په مخکې معنی جمهور علماء قالو ی موسی علی السلام فزحد یا فإن لتكن انت عارف فی الحیات فجن دنیا کی انت قولا دعوایت هر چاہتا لا بفاس ملغوی تمانانی ما شر اللہ ملغوی وی دا طریقې علماء لیکلي چې سر او چالاس ولګوی مغلکم ته ولګي دا بدلوم ولګي دا نه انت کول لا دا چې وې هر چا ته لا مثال ما شر اللہ ملغوی بس د مثال درجه لګورسي اوی دا آیا دلیل یې چ اهل شرک او اهل بدعت او بيدني علاوه له دغه شان هجان او بيکا کي وا ان لک موعدن یقینن طارق يوزد غادي لن تخلفا چې ته نه هرګې ون غره غره لا اله الا ته اغه مددګار ته ته چې ته ګرځي دله عليه دا غواني عكفا ولا لم هرقنه اسن ویدیت الامانی خان خاصه زونږه بلارم ثم لنین سشنو بیا خامخه الزم اغیرې د وسل یمنته در یاد کې نسن پال زول شرام انما الهکم الله اللی لا اله الا هو یقینا معبود مدبدار چې هیڅ د ملګر ديار کې وعده دی الله نه او چې کله شی علم علم علم د الله رب العزت هر شي علم فراخته وه هاته کوي الله فرمایي کله لیکه دارونه قص عليک بیانونه ته تا من الله ما قد سبق دا خبرونه ها و نو چې کوم وخت پیر شي او قناعه ته نه ته الله د ذکران او دیشه په درکو طرف نه قرآن ذکر نه مراد قرآن دې مننه اراد انه عاشات مخوادو د قرآن نه یا راز کو عملت نکای د دې حکومت او فیصله مني مانا عرض عنه یا شاج مخوار لو یو قران فانه يحمل یقینا ذا خير سکیه یوم قیامت پرز چامت باندې زراب به خالدین فيه یم شعدت بکیت وسالهم بدل دیو تارای یوم القیامت حننا پر یوم القیامت باندې حنادہ دوبار نور بدګار دغناہوں نور بد بول دے یا مینفخ فی السور تک ما رضبانی چې پکې وو پرشی پر شویلای یا تخافتن بینهم پتی پتی خبری بکی تخت المنس کیا وائی بیو بلتا اللہ بستم وخنو تیر کرتاسو پا دنیا کے یا وخنو تیر کرتاسو پا خبرمو کئی اللہ عشر آم اگر لس روی نهم اعلم من خطوحی ايه یقول کلہ چ بوای امسلهم طریقتا یعنی ارجههم عقلا اعدر کامل دی دین طریقتن کی اذ یقول تفسیر الحماني تو اذ یقول کلہ چ بوای امسلهم طریقتا اعدمهم رایا اعدر انصافا لدینه طریقتن ترایکی یا ارجو مکلن دیر کامل بدون پاقل کی الا بسم الله یعمان وحلو تیر تاسو نو بری اورای ویس الینا کا تقوس کی تا نا ان الجبالی گزارو غرمو کی فقل ور توایم سفح ربی وابل زیدل رات زمان نسن طالیلو سرا فزر حامی ان میدان صفصفا صفا سطر برادر سَيَذَرُهَا مَطْرِبَ جِيدِلَ رَقْعَ انْ مِدان سَفْسَفَنْ صَفَاسُطْرَا لَا تَرَى نَبَوِيْنَ تَصْيَاطَ دِيكِ عَيَجَنْ كُبَالِ وَلَا انْتَ أَمْسَدِ رَكَايْ مَسُوتَ عَلَم يَوْمَيْن قَدَ اَرْضَانيَتْ تَبِعُونَ الدَّاعِيَا اَرَأَيْنِي جِبَ دَائِدَ غَدَلُنْ كِفَسَلَايَ وَجَلَهُ نَبَوِيْنَ كُبَالِ دَگِ لا هی وجله نبیس کو گیا د دی بلنی نپاره یا لا هی وجله نبیس کو گیا له د د پاره وحشات الاسوات چھبشیا وازنا للرحمن <تصفح> رحمان بادشاہ دی امل صلات اسمعون الناورت الا همساب د همساب جو معنی زانی لمای کلی الا همساب سوتم خفیہ نواز پتلارا یا اللہ حمسہ خفت اقدامین فلا تسمع ناظر اللہ حمسہ مگر کشار د قدم نوبدی پش دا قدم نوبدی نو دا حمسہ دا دو معنی تفسیر رحمانی کری یا تکلار عواز تاوی حمسہ او یا دخپوہ کشال تاوی حمسہ یوم ازن تبارک بانی لا تن شفاعتو فا دب ورنکی شفارس اللہ من نگر آو چاہتا ازینا له الرحمنو چی جازت کرو یغت رحمان بادشاہ و له قولات او رازی بی اللہ ددنا قولات و جدوینا ددنا دا غطوحید دا خدوی لوجنا یعلمنا اللہ پوحید ما تاسبان دینای دین چلوان دی نبی و ما خلف ما چرسد دینی و یحیط نبی علما ریحات مشی کوله دا دا دای په الله دا باندې علم د جهت به لنما یعنت الوجوه علت معنا د ذلت راضی یعنت الوجوه ذلیل بشو مخال الهی القيوم د تعارضه میش جن دی بادشاہ القيوم چې تمام مخلوقات تم د الی د ال قیوم معنا غنله مش کثیره وعنتی لجوه زلیل بشمخنا للحی القیوم دطار وعاد زندی زاعت القیوم شاہ تجبیر و انتظام کون کرده تمام مخلوقاتو وکد خواب وشکتا یعنی من حمل ظلمان چاہ چو پرتکری دگان فر ظلمین شرک و ومن عمل من اسوال حاکر چاہ چاہ مل کردنی کو عمالنا وهو مؤمنون وحال دائی چلے مؤمنون ثلاثا في ظلم من لدي غيري من ظلمنا ولا حزم اي لدي كميدني كنا ثلاثا في ظلم من لدي غيري من ظلمنا الذين قد بطا گناہوں کے لیے سے ایا الکریشی ولا حزم اي د کمائی د نیکینا جنہوں نے بدت حسنات و نیکوں کی وسعت میں ہوگی قرآنن عربیئن القرآن طروی جوکه وسرفنا فیه و بار بار بیان کړی موږ په ریکه مین الله ویدی دی یری د خبرونا لعلہم یذکر یتقون چې دا د کوفر او ګناهونو نه بچ کی او یهدسلہم ذکران یا 14 قرآن دی لړه ذکر اس نصیحت دی سریزونه کی او یهدسلہم یا واسوئی تی دا کیرا قران الله ونلرزت راس مسیح تا پند تعالی الله الملك الحق یجد الله بادشاہ او پرشتہ ولا تا ولا تعجل بالقران تلوار مکو قران سره زر زر ملل دنی چې دیره و سپاتشی من قبل ان يقضى الیک وحی مقدوره چې پرکړې شکایت و هی دغه وَقُلْ اُوَائِ اِذَمَا مَحْبُوب رَبِّ اِذَمَا رَبَعَ زِبني علماء زِعَادْكِ علم رَبِّ زِبني علماء اِرِبَا وَزِفَقَوَا هر طالب و هر مسلمان تباوزی پاکاری رَبِّ زِبني علماء اِرَبِ زمام زِعادْكِ مَا تَعِلَمْ زمام وَلَقَدْ عَهِبْنَا الٰآدَمَا دالان دا جواب قسم ما نرولد شئ یَ سنید الله علیه و علیه دی شکا حکم او وصیت کړو موږ حضرت آدم علیه السلام ته من قبل مخکی بناځله دود دو قران نا ولم مجد له اعظم فنسیان العقل هیرشین موږ ورته حکم کړو وصیت وکړو چې دوی اونې نیته نن دیکيږي نا فنسیان ده حضرت آدم علیه السلام نهیرشین لم مجد له اعظم اور نو مندنی دی حضرت آدم علیہ السلام نار عظما سقصور دادو دغه خورو یا ایذ قُلْنَا ایات کا او شیلو من الملائکه تی الملائکه تسجدوا لآدم سجدوا کئ تا ته حضرت او خلاصو مزدور ته همت ضرورت نشته په چیرې تا پر سرګند نشو جا او خلاصو نظام کړه او رزق برټه فتشقاق فشقت کی دپریو این ملک اکننتا تار اللہ تجوع فيها دا چوڑے کیلون تجنب کی و لا تا عرام بربندیج بنا و ان کا یکننتا تج لات ازمو فيها تجکیلون تجنب کی و لا او نبدی درم کی تالی بنور پکن رسی تا وسو فائلوح الشیطعان و سفا کلو اغت الشیطان قال الولي شيخانیہ ادموري ادموري السلام هلذلکا ايا حداره نظر كنت تعالى شيرت الخند طعمه دامي جري وممكن او پیداث بادشاہ لعل الله چزری کی ونام فاکل اخرا کر دی دوار منهاو دغولنا فبدت له نام سرونشو دی دوار وَتَصْفَعُهُ الرِّيحُ شَدَّاً عَلَى الْيَأْسِ فَارَجَلُونَ وَرَجْتِلُ عَلَيْهِ مَا تَفْنَى زَمَنَ دَانِينَ وَلَكِنَ الْجَنَّةُ وَطَارِ الْجَنَّاتِ وَعَشَاءَ عَدَمُ رَبِّهِ نَا فَرْمَانِي كَيَّ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ الرَّغَ وَعَنِ الْجَنَّةِ بِتَمْغَيْشُ فقران زندنی بطنگئی جور شو زندنی برگات شو سمج تباہ ربو بیاغر کرو وغلر غداغ فتاوالے ہی من محربانی کرو وطاقبانی وحدا اللہ روارت سمن کرو قال اولی رب العالمین احبتوا کشای دوار من حضر جنتنا جنیع انتول بعدکم بازست آسل بعد انتار وداز عدون دشمنان بی فا اما آتی انکم کچورانه تاسو ته منځي جماعت طرف نه وه دم هدايت प्रमाणित تجاہد هاوس شروان شو جماعت کتاب څخه ده هدايا معنا قران حکيم اغه معنا عبد الله بن باسر رضي الله تعالی منه دوبې ولاري کې دي نا دوبې ګمراکي کې ولا عشق او دوبې بدبختي کې دي نا ولنه را د امنګې کې او چا چې مخ وړونه زماده کتابنا فإِنَّ لَهُ يَكِنَن بدوچارا معيشة تنجم کم زن زندګي وي تنګ سخت تنګ فإِنَّ لَهُ يَكِنَن دګارم معيشة تنجم نېزون کله نو تنګ بازی دې ژوندې کې او نی معیشت ان جن کن قبر کی وی چہ تختوی یو بلکی ورملوزی فان لهیا کنا نږه طار معیشت ان جن کن جن دی وی لمبا تنګا و نحشر یوم القیامت را پورته کودلره پر د قیامت د قبرنا اعمالن قالوا ایدہ رب دہمار بلی نحشرتنی آما اولید قبرنا را پورته کوم جدون وقد کنتو بسیر بश کو میدن ک په دنیا کې مال ل کا چخ تستر گ کړيقال د لین ب کذ کا کانا دار د راغ کا تایا سسی په مط ک وڪمت س دارنگ جي من مته پرې خ شو وکذالک ک شو وکانله دارنگ م سگور کو منه چاہ اثر شغف یا تکڑی ظلم اکڑی ولم یو من دعایات ربیهی ویمانی نیر روڑ تایاتنی دخت الردانی ولا باب الاخرت خام حازاب داخرت اشد در سخد واب قاوم شغیل اللہ مون بطنائی راکی دی افلم یهد لهم افلم یهد لهم آلار ندخو دلجنی تدی خبری کم احلکنا قبلہم سُمِرَ دَهْرَ حَلَ اقْلِي دِنُهَ قَبْلَهُمْ مَكِثُونَ مِنَ الْقُرُونِ بِطُيُورِهَا يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ چِدَيْ اُسِي جِي يَن گَرْدِي را گَرْدِي فِي مَسَاكِنِهِمْ فَقُرُونُ دَاوِي كِي إِنَّ فِي ذَلِكَ بُشْرَىٰ كَثِيرَةً لِآيَاتٍ خَامِخَ نِشَانَاتِ دِي دَتَوٰحِيدِ نِشَانَاتِ دِي دَوْرَت لِئُولِ الْمُحَافَظَةِ رَضَامُ دَانُ دَاخُلِنِ وَلَوْلَا كَلِمَتُن کچرنیغه حکم او فیصله صدقه من ربک چلوان دې تیر شوی د استا وربد طرفنا ايات تقدم و تاخیرو معنی په لحاظ ولای کلمت صدقت حکم چلوان دې تیر شوی من ربک استا د رب طرفنا واجل من سنن او نه غنه ته مالونه الکانه لغا ما لازم دې سرا واللہ یہ کیو نے دیاں نمک کی یہ قوم ہلاک ہو نہ و ما کنا ماذبینہ حتا ندعرسولہ پروی قوم لا عذاب نور کو تر سوچ کے اندر منیرالے لے مسک و الی لا کلمت سنبقت پچھرے نے اے قوم چلوان نیتشے رب کا و رب طرف ما اے کو جلن سن من غنی لکان لزامن نخانخا وبدع ذاب لازم نبی سراب فصبر نصبر وکا اے محبوب علامات آسوانی اقود نشوائی ویدی وصب ده پاکی بیانا و بهمن ربکا سرد صفاتو دخپل <سؤال> ربنا قبل طلوع الشمس مخد راحتو دنورنا دسبا مسکوا وقبل غروبها او مخد پریوتو دزینا یعنی نمازی جرم مسکوا ومن آنائل علی او تا خاو د شپې کېلهله منځونه کوه په سب دپې ب وااترا تم نهاررو پهغاطرافافو درس کېلهلهکهطره خا مخته و را شي ته خوحاله شي تا ل بډس م برکو چېته و راشي والله تمدن نه موږ د کا خپ خپل الا معه تم کانا چمونه سور کې پهه سرازوا اغا جورو جورو تا دو جنام زهرت الحیات الدنیا دا زینطا نمائش دا جوند دنیا دو بول دا جوند دنیا دو لنفتن اهم دید پارچ انتحان واقلوب فیه پدی کی ورزق رب کا ورزق درفتا اغا چتالی تاخرت کی جمع کرنے خیرو وعبقا دا در غرب ومیشنے رزق نمرا دا غرزق داخرتو یا رزقنا مراد هغه دنیوي رزق دي يا رزق رب کا هغه رزق چې تاسو طالب درکړې چې هغه هدايت او نبوته پیغمبري او قران نه خير انداز اور غره ده یا و میشوي یا امر اهلک بالصلاه ی کا اهلک اهل او عيال تا خپل تا بس شلاتو پا مضبانی وستبر علیہا او تاقلم امیش والے کا وطنی با امین اقلم کلکشا پا جی لا نسلوک رزقا منگا نغارو تا نرزق نحنو نرزقو کا منگا رزق درکوتا کا والعاقبتو لتقوی او خیرید بہتر انجام چاہ جنتو لتقوی دا پارا دا اہل دا پریزگاروی لے اہلتقوی والعاقبۃ للاحیری خان جام چرا جنت لتقوا دتارا دخاندانو د پرهیدارایې وقالو وای دی لایاتی نه دایتن انه مرون منتلا په اندر یو معجزہ مربي دختل رد د تبینت چوتا و کتابن و رنبنو کے صحف و رنبنو کے ولو انا احلکناهم پچر ویمونگ چمونگ حلاک کرو جو دیا بابن تاو عبدانی من قبلی مخې مخت درالے غلود قرآننا مخت درالے غلود پیغمبرنا لقالو خام خاویلی بودوی ربنا اے زمین ربا لولار سلطی لینا رسولا تاولی مرالی دلومن تا فَنَتَجَآ اتیتَ مُمُنَغَ بَرَوان شُه استا لا یَتُنَ قَبْلَ ان نَزِلَ مَخْتَبَ ذَلِیل کِی دُونَا وَمَخْتَبَ رَسَوَاکِی دُونَا دَخَلَ ذِمَّتَ رَسَائِلَ مَخْتَ مَخْتُ مُنْتَظَر کِتاب وَلَ پَیغَمبَر کَسِی الور تاوا کلم متربسون طول انتظار کوم کی فتربسون تاسن انتظار کوي فستالم نذرچه پوها شيطاسمن اصحاب السراط السوي فويي کی سود دي خاندان برابر او منحت دا سود دي